Dhe falënderimet janë vetëm për Allahun subhanahu wa taala. Allahun na falënderojmë vetëm për i dhëti falinë dhe udhëzim kërkojmë sallavat dhe selamët për shëndetit më të mirë për pejgamberin e fundit Muhammed Mustafan alayhi salatu wassalam. Mishokët e tij besnikë, bi familjen e tij të ndarshme dhe mbi çdo besimtar i cili ndjek rrugën e tij më të mirë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të ndëruar zot, të pranim që të vazhdojmë Tindajmë në disa minuta para këtë bësë gjumas Që shfretujmë nga shpalja e Allahut Gjelle Gjelluhu Dhe ajo është e Kur'ani dhe hadithi pengamberit sëllallahu aleyhi vësëllem Dhe përmendëm se djetartë kanë thanë për hadithin e pengamberit sëllallahu aleyhi vësëllem Ajo është shpalja juridike, vlenë, ligjë për muslimanët Për vetë se dalën nga Kur'ani se hadithi i pengamberit aleyhi vësëllatë vësëllem nukush fjalë zotit, edhe fjalë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, të cilën Zoti Oncjëlul Xelalu i ka e kafrimzuar. Prandaj do të vazhdojmë pasi përfunduam me disa prej surreve të Kur'anit, që ndajmë disa hadithe të pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam, të flasim rreth tyre dhe të nxjerrim disa prej porositëve sa ti kanë nxjerr diëtarët e muslimanë. Folëm në çmon e kaluar për hadithin të cilën e kanë quajtur dietar të hadithit anies. Hadithi i anies, ku pejgamberi jonë alayhis salatu was salam përshkroi te kët botë dhe shoqërinë ta si njerëz që hipin në anije, disa janë në lart anies, ania dykat, disa janë në lart dhe disa janë poshtë dhe ndodh konflikti në mes ndarjes së lëvërdive dhe i shkon me një dikujt që ta shpon anien dhe që të përmbysët ania Andaj e shojme dhe nga ajo që e, boj njerëzit, sidomos në natën e kaluar ku njerëzit e, kanë caktuar datat të shënuara për të festu gjërat e cëtë nuk u adin fare fare kuptimin për ajo që neve ne në intereson është se muslimani e kuptën një mësim shumë të madhë nga ajo që ndodhë për qembul në rastet të tilan ku njerëzit grumbullohen dhe festojnë dhe nuk i dinë se qëfar festojnë. Ajo që cila është mësimi? Mësimi është se Zotë i onë të bade kjo dhe tjela nuk i ka nda gjërat me, me numla. Pra nëse dalin kënejna ka të njerëzi dhe janë ma pak se ana tjetër fakti që këtu ka ma shumë tu du të mu ka në më mirë. Jo, Allahu Gjellegjellu Gjërat i gënda me të drejta Andaj ka thonë sallim, Se do të vindis A pëngambar ditë në kiametit Të Allahu të barek e vëtjala Njani për i tëre I ka tre veta Njani për i tëre i ka dy veta Njani për i tëre Ka një njeri e dikush s'ka kërkan Dhe kjo qëfar argumenton Se numri i madh I njerëzve në një vepër Nuk e legjitimon vepër Numri i, i madh I njerëzve Nuk është shëndron batilin të kotën hak Do ma thanë Pse bota, për shemull, ka shëndron një datë Të si në festojnë ata Por x dhe y arsye Të si da të zotë i ongjële gjelalu i ka qujtë gjerat të kota Numëri i madhi atyre nuk i shëndron ato në dvërteta Dhe zakonisht njerëzit këtu edhe nga të, nga të rohen Kër gërshetohen me numërin e madhë dhe thonë Akrit këto janë gabima themi e vërteta nuk matët me dëndësin e numërit, por matët veç, por matët veç e numërave të, të njërzve. Andaj themi se, hadithi për nga mellit ale i salatu sëram, të hadithi anijës, qëfar argumentan, se ka mundësi një numër i njërzve me është pu anijën dhe kretë më përënbys? Dhe kjo është fakt i gjallë. Dhe është qka është ma interesantëja, se kur ndodhen fatkecitë, Dhe Zoti Onxhelu Xhelalu na alarmon har pas herë me tërmete të ndryshme, me vërshime të ndryshme. E kështu më radh me sëmundje, njerzi thojnë o Zot largoje. A thu vallë si ka mundsi njëri, një njeriu i thon Zoti o Zot largoje pasi ta ket hidhur Zotin. Si ka mundsi na me hidhru Zotin Onxhelu Xhelalu, pastaj kur neve nuk na pëlqen diçka, më thon o Zot mos. Mos na haban, smundemi me, me duru. E kështu më radh Anajin nyjerë të cilat ë uh, një me një vend të hidrulallahun dhe me një vend tjetër e lut Allahun te bareke o te alla dhe nuk mundush me e kuptua. Te cilin Zot po pë, po e lut. Atë sho prama i dhrova që i banë Xuna atina. Andaj besimtarri duhet të më qan shumë kujdesshëm. Ka thon Sallallahu alejhi dhe selam, "Kam mundsi njerëzit zhvitën Xuna." Asnjëri nuk e ndalon tjetrin nga e keqja dhe nuk e urdhon nga nga e mira. Derisa kur ti qojëndur të ka Allahu xhelel xhelalu Allahu nuk ju përgjigjet. Dhe kjo është vji e rrezikshme për njerëzit, që ata ta lutin Allahu dhe ai mos përgjigjet. Dhe kush ka mundësim të i tirojë zotin tonë, më u përgjigj. Ka thane Ali sallatu selam, fa inna Allah la mukrihalah. Allahu syno detiron kur kush Sigur m'u përgjigj, edhe po m'u smë të përgjigj. A mol me te rrudikë, dikush, dikush Allahu Xhel Xelalu. M'dit, pi njerëzve ka dhënë jashtë në detironti. Po me dhunë kështu me radh, me presion, mirë po në në bazë me dhun asnjëën sunë detiront. E ku mo Allahun te barekehu te ala. A ne pa se ti çojm durt ka Allahu te barekehu te ala, e që ta lutim që mos na ndodhe keqja, vetë ndaj rrun të mirat, duhet mos pi vajjuna atina. Dutë mësë me hidnua ta Se ku t'i dhohët, pas taj nuk të përgjigjët E lushpë, Allah unë të bare kjo e tjala Me të gjitha ema dhe qësit e ti Që zotë i unë të bare kjo e tjala Mos nga ka plonë me ndë një dënim Shka ku i gjuna e dhe të mëngjelletëve Si që janë lutë për nga mërët e Allahut Alehimus Salatu Veselam Hadithin Të së si një do t'flasim për ta sot është një hadith se mushtini, nga nëziri më mushtimi Dhe është një tem Njën nga temat Më Qëndrorët Kur'anit Njën nga temat Për të cilat zutë i unë të bare kjo e tjara Ka rënuar popuj Ka shkatruar njërës Kure kan shkel këtë vi Dhe flasim për zulumin Si ka arnë hadith Më me nga Merit Alei Salat e Salam Zulumi Qa është zulumi A jemi ne zulum qar Pse neve Kërflasim për zulumin, është konë menja vetëm tek Hitleri, tek vrasësit, tek hajdutët, tek mafia, tek rrugacët, e kështë më rrath. Do të ashojmë nga hadithet e penga Merit Alei Salatë e Seram, një hadithi një orë i penga Merit Alei Salatë e Seram, dhe disa nga rasët Kur'anore, të zdi ka përmenë Allahu të barek e vëtjara nga historit, se zulumi në Kur'anë, Nuk është a i zullumi që ka na e mendojna për një zullumqar një njeri i madh me pushtet i cili vred dhe pret Por ka mundësi që ne tjemi ata zullumqar Ma djeti sa djetarë kanë thënë A që është e pa drejt që njerëzit ta mendojnë zullumin vështë të një njeri Të një kryetar apo përandor apo zullumqar me, me fuqi E ta për zullojnë kretë kur anin të a njeri Për ta izolojnë gjithë Kur'anin të e njeri Kur'anin nuk ka zërit Në më thënë Zullumi në perceptimin Për të kuptimin Kur'anor Nukon e njeri i forë që atje po banë zullum Jo A i po banë zullum banë për veti Por Kur'ani kër i qasët Me, me shëru, me mjeku zullumin A i përshin gret Allahu gjilluarën në surën El Ahzab Kër e përmenë zullumin e përmend njerin nuk e përmend kryetarin perandorin eksumirat çka thotallahu xhele xhelalu wakanal insanu zaluman jahula dhe insani pa nga natyra karakteri është shumë zullumçar apo zullumçari i madh dhe injorant i madh ne këtu ka ardhur në Kur'an wakanal insanu insani Djetarë kanë dhanë, kërë vjenë në Kur'an, insani, është përqëllim lojë. Në nësens njerëzit, anoj nga zulumit. Që gjithëta shofëmi se zulumit në prizmin kur anor, është anim nga e padrejta, e cilipi neve nuk anon do njëhan nga e padrejta. E se rjedhoj cilipi neve nuk o zulum qarë. Andaj, për nga meri unë a.s. në ligërimët e ti, Kër ju foljtë të sahabeve Nuk thënë të E po, që me botash Qatë janë i keq, një zulum qartë Një i fortë, nësë këna shka me bot Jo Por për nga mërja lejë salatu së në në nëzitë Të muslimanët Që të gjënjani për të tëre Individualisht të largonë zulumin e vetë Ti largoj e tanën E Allah u mirët me ta Pra gjënjani për neve Duhë të largonë zulumin e vetë vetës Ta pastronë o borin e vetë prej zulumin, prej bërlogut e pas taj kur ta pastroje si cëllë i oborën e vetë nga zulumi Allah u gjenë e gjilale e lërgën e dhe zulumqarën e madhë Allah u gjenë e lërgën e dhe zulumqarën e madhë ando i shikopin nga meri sallallahu aleyhi sallem kur i edukoj sahabët ata mësë tjenë padrejt në vetë veti ju mundsoj zoti jon të bare kjo vetala në duart e tyre të të kitë dë njaja me hek zulumin sepse ata i kshin hek zulumin për vetë vetës Ata unë ndojshin edhe grimse në më të vogël Nëse e shifqin që janë zullum Në dërmjet vetë me e pastruhe Ata dhe për dy dinar nëse e shifqin se zullum Me zullumi ka mor e pastroni Më sflasin për zullumet bloja Andoj zullumi E pa drejta Në kuptimin kur anor Nuk është një një o hip më fron E po jep urdra Qik është në tashoj Qifti fir aunit Allahu gjellë gjellë u kur folë për faraonin, zullumqarën, qëka e njëfë njërzia Allahu kur e folë për faraonin Parasë me mërit e faraoni Allahu e përshrun dha i kishë ushtar Dha i kishë magjistar Dha i kishë ministrat të pasur Dha i kishë për krahës Të cilat i planifikonin dhe administronin qeverim Pse i përmejnë Allahu që të pse po ne Allah vazhdimisht ushtarët e tij, magjistarët e tij, ministrat e tij, të pasurit e tij, këshilltarët e tij. Pse janë këto? A nuk kosh veç Firauni? Dietar që ndan kush e lexon historinë e faraonit në Kur'an, e marrë verse zulumtari si Firaun është më i pakti zulumtar. Ata të tjerë janë mbi terrenin. Kur ta kur ta ul korrizin populli i zulumtarë. Zulumtarë janë koninieri, os ninieri. Kushe ka mundësu me bo zullu matina? Kushe ka mundësu me bo zullu? E ka mundësu njërzit. Tu thonë, unë edhe ti, ajtë se s'ka gajle, ajtë thotë, tamë më s'pa s'ka gajle. Andaj shikallohu u gjiljone kërë përshkujti faraonin, dhe për fundimin e ti, thana e kapëm faraonin me gjithu shtri. Nuk kërë asisht me në kur anë gjithu shtri, a mundët mu më kanë dikush përandor zullu më qarë pa pasu shtarë, pa i thonë aty, quba në qëta A munë një njëri vetë, s'ka asë një mjetë ndodhën e vetë, mu po zullum qarë, s'munët. A në fillimisht, pika e partë, duhet që nga Kurani dhe haditi për nga Meri Talegi Salatu Sëram, ta gëdhejndin, perceptimin, për zullumin. Qka zullum? Nga se do njerë, sigur, e pastrojnë a vetë vetën. Ata të këqit, ata zullum qarë, ata të pa drejt, ata e kështu më ranë, do më dhanë kriot të racim, nësë jenë ata, si ata. Jo, njeriju zullumqar del nga, nga shëshria zullumqare Kështë janë shprejtjetar Zullumi është i dhe Zullumi o mundëci Pa a i ka pos mundëcit matë mojar, diku shiko matë vogla Njani banë zullum në frën, në qeveris Njani banë zullum në trektin e vetë Në tesgën e vetë Njani banë zullum me 100 miljard euro Kjetëri banë me 10 dinar zullum ki shka ban zullum me dhe dinar, ki veç si ka një qinë miliard, se mi pas një qinë miliard euro, ban zullum me një qinë miliard. Andoj për nga meri ale i salatu e salam, për foli për sadakan, qka tha, ja ka shku një dinar, një mi dinarit në sadaka. Një anjë i ka veç një dinar, një anjë i ka një milion, pi një milion dhe jep një mi, një anjë i ka një dinar, që ata e jep, jetë zero-zero, Cële është majë madhe të zoti? Në, në numër, këj nimi majë madha Por në individ Por shka këse e ki ka, e ka vesh nja Dhe kër e kadon, ka dhonë, ka me 0-0 Kjo majë madhe Allahu Gjellu Valla A da edhe për në samë, një dinarja ka shku një mishit Që që ka shku një mishit? Se kështë i ka tjera të mo A i shka i ka dhonë një mi I ka në metë pi milionit shumë Dhe nga anë atë tjetër Zullumi Zullumi një spim familje Zullumi, pëdrejtësia njësë prej, prej këtë rritë të thmija Esha zullumin në, në familje A në të da shumë nga hadithi për nga merit a lejtë salatu selam Se si lindë zullumi Dhe se si zotë i onë të barek e vëtjala Zullumin ka kërkuar nga zonjeri të nërgombi vetë vetë Ma di ka thonë Allahu të barek e vëtjala Shumë është interesantë Allahu në Kur'an e mohon zulumin pive drejtës Dhe kë nuk e rastisht me Allahu në Kur'an në shumë ajete e mohon që unë zbaj zulum Dhe të të shohëmi në fulli gjëratës Pse Zoti ka thanë në Kur'an, unë nuk baj zulum Zdo të dikush, pse Zoti ty të me thanë në Kur'an, unë zbaj zulum A da ka shku me nja neve dhe njarë që Allahu ban zulum që a i me thanë unë zbaj zulum Dhe, dhe të shohëmi se neve në shkon me indja Ne edhe në shkën me indja Ndë njëherë A thu val në hirat A është ki drejt A helbet më zban Atje edhe peshorja pa drejtësi Allah thot, o thot Zoti kur kujt E të as kujt Si ban zullon Dhe ka thonë hadithën që kanë zhiri ma muslimi Nga pingamberi jonë wasallam, Se ka thonë Allah u te bare kjo vëtjala Ja i badi O robrit e mi Inni harëm të dhull me ala nëfësi. Falat e dhala mu. O ju ropë të mi, unë ja ku mbo haram zullumin vetë vetës. Zotin, unë ja ku mbo të ndaluar me po zullumin vetë vetës. Edhe ju në nërmjet veti mos bani zullum. Edhe ju në me zveti mos bani zullum. Dhe Allahu gjellegjellu, kuri përmen shkatrimet e popujve në Kur'an, Nuk thot Allahu u jela në i banam apo a, të shrrir koc pluhur të rënua i godet me, me gurzi i spartallum krejtë ashtu me radh nuk thot kur kan bë kufor nuk thot kur bën shirka ta jo kjo e keqja atëse duhet më hek po kjo e keqja Allahu ka thon hapsir më hek ka thon komë ka çu elën për më kur i ka vë Allahu popullit Lemma dhole mu Kur të bojnë zullum Pasit këtë kalzu Et këtë mësu Et këtë që pengamber Et këtë që ule ma Et këtë që hoxalar Et këtë që avëzlar Dha i thotë ma Tanë ditën Tanë vitët E shumëral Dhe kur të bojnë të tani E keqja ligj E keqja Thoj njerëzit Se he këtë ma Ata rë thotë Allahu gjerë Kur të venë që ki takik Na i kapna Më thonë Allahu gjele gjele luhu Ka dhanë mundësi njeri mos me ditë Në regull Njërën i dhëtë mundë po spedive që me ba Në regull Po masi të të kalzojnë Masi ta mësojsh Masi ta di se qëkjo dhe tyrë E qëkjo është të ndaluar Mas kësajna qëka me ba Jo veçkaq Kër të kalojnë vitët në tkeqe Qëka me ba Ado është ga Allahu gjele luhana Kër i përmen shkatrimen Kur anë nuk thotë kur banë në kufër Kur mohun ata mu Kurban në nëshirë ka ta Kërban në të zullum Andaj kanë thanë ndjetarë dhe ka përmen Hoxha i njohur uh, Ibnu Khalduni Në livrën e ti të matë dhe historis Muqaddime Ku ka folë për Se si ngritën dhe uh, Përmysën shëshërit E ka thanë një shprejtë së ndjetarë Vajshë dhimisht e ka më bërësërit në për livrët e tyre të të Qa ka thanë? Ka thanë dhe im në dhullme Muë dhinun, bi kharab i le umran Ka than, ku t'jeti pranishme me një ven, zulumi I kanë dhën leje, i kanë dhën leje Kuj t'i kanë dhën leje? Allahu ka një marvejshë me ropt Si të mgoni, të që dënoj Si më zbani zulum, të që dënoj Kër njeri ban zulum, kër shoshria ban zulum Këta i heki ndorë për marvejshës Shëshrija i qonë dur për më rejtë, shë kamë më rejtë me ty, e zonë. Thot, im në këlldu një rahim e hulla. Këj ka qenë themelusi i sociologi, shka emsojnë sot njerëzit në përshkolla. Dhe le zonë atje munë i me e gjitë. Qa ka dhënë? Ka dhënë kur njerëzit dhe shëshrija të banë zullumë, i apin leje, kujti le apin leje, Allahu gjelle gjelalu me e shkatrua shëshrija. I apin leje me e shkatrua shëshrija. Andaj për nga mërja le i salatu e seram Në hadithet ti, zulumin, e ti Zullumin Me qka e lithhe Me qka e lithhe E lithhe dhe i thonë të sahabeve A thuk A ka me mri njani pijuve Ditën kër nuk i thot kërkush kërkujna Mo se kjo e keqe ja? A thuk A me mri njani pijuve A ditë kër e mira dhe keqe Ska pas mundë që i mundaluë Sigur që sot ka mrije Zgudzon tim i thonë që kjo është e keqe Të taj puna vetë, të shkapi përzi është ti E po që kjo shkapi përzi është Shkapi përzi është ti dhe une Të elonë zulumqari, mamës ju përzi Ata u banën qëtë të fort, qëtë të zulumqar Sa që neve në thonjë veç Shui, sa të të fort janë E kështu Allah u jep leje me Allahu, në shkatrukejtve Allah u në rrujt nga dënimi i zotit Se dënimi Allah u nuk i përfshim veç të këqit Ha? Allah u gjelua e thot R Fitneten la Ju si i bennekum Rujun i një fitne Rujun i një fitne E cila nuk ju godet Nuk i godet zullum qarët Khasa Dveçan Dhe shemull mat mirë si dush me pa Se zullumi nuk e godet veç Gjunacarit Shiko vërshimet Andodhik të tërmetit të një atje Frik, para dy ditëve në Kratësi Tërmet me pasoja Pak maherët në Turqi Pak maherët Ndurs Dhe kishë në bitje A i pat ati gjuna qart Bile bile mu dhe dhe një zulm qahis Mësë bukana ti Kanë e pat Pat fëmija ti Fëmija E që ka bo fëmija Shka fajt Shka gjuna fëmija Gjuna shka bo fëmija Kanë bot mdoj gjuna Par Allahu gjela ka lich Shëqëria kur të banë zulm I kap ke Andaj Andaj Kur në mesin e musliman në të hekët Mos i thuj që që kjo e mirë Mos i thuj që kjo e keqe Allahu gjelluarën e japë në izën Dënona ozot Dënona Unë e smujmë i thamë këti Ka thënë allaj Unë e smujmë i thamë këti O oh, vla, kjo e harama Na kur të mërinan këtë gjendje Kur na smuina mi thamë E vladit, vajzës, djalit, vdhaut, ajës, babës Shokit, kolegës, shefit O ti kjo zullom, kjo pa drejtsi, mos ban zullom në momentin që ti suni thua. Ne i kena thon Allahut, zbrit o Zot. Zbritese, na na nuk jeta aft mi thon kti mos e ka mat. Ai thot ka mat, lebe na ai na shiko me shenjë. Kush punon sot pa kamat? E po kjo është me përkthys sinonim o Zot zbritë dënimin. Ata do ta shohin nga disa prej Ajeteve kërë anore, fëllë e mishë me hadith me nga më berit a le i salatu selam Se zulumit ndërruar që më të li Oj, gjëja me e kejë që që e ka plan në shëshri E ta një ju vetë mund të shikonja në ka ka për neve zulumja për po jo A më në shme këshilu ti dikan A më në shme dhanë dikan, ka dhalë se që kjo farz Që kjo haram Që ta nuk e do zoti, që ta e do zoti U bat e njërzit haram dhe halala, dini që ka Që ka e ka për qefi, dhe thot hal Shka të sjado si që i vëtë që, e, kjo harama Amba nësë është duke konsumu Nësë është duke umor me ta Edhe mi thonë ti haram Kjo, kjo kja mejti i malë Për ta Andaj, zullumi në Kur'an është izën Leje e, Mi thonë Allahut Me zritë dënimin e tina Ka tas me dujma muslimi Nga Gjebiri Radiallahu anë shoki pengamberi Sallallahu aleyhi ve sellem Ka thëmë për nga mbëri johën Sallallahu alaihi wasallem Ittëku dhulmë Rua yun i zulumit Rua yun i zulumit Fa inna dhulme Dhulumatun Yewman qiyama Sefse zulume Në këtë bot është ersir në khirat Ditë në qiyametit Zulume i zulumjarre Bëtë ersir në khirat dhe prej skenave të gjenemit, ju kujtojtë kër kemi folë për gjenemin, disa prej cilësive dhe karaktereve gjenemit, cile është tërë aty. Tërë, ersirë. Njeri djegët në ta, dhe o tërë. Nuk shë kur gjo. Dhe kjo është pri azapit të madhë, me dënu kusit u pa, me timshelësit dhe me dënuë. A është azap kjo? Andaj Allah u gjilaj ka përmen në surën taha, se banor i zjarë i thotë, Ha. Kale Rabbili ma haxërteni Ameve ah, këtë këntu basira Ka me dhanë Ai cili o zulumqar Ditën e kiametit O Zotë, se mi ki borësit Unë e kumë pa Se mi ki borësit Unë e kumë pa mirë Allo dhëtë, ke dhalike Qështu ti nahirat, qështu në dunjati Ti e konë qërë, i vërmër, s'ke pati Si ki patë dëshirat e Zotë i gjelë gjelalu I shirë veç dëshirat e tua Andaj, ma në menë Edh dhulumu, dhulumetun jo me l'kijame Zulumi, thotë për nga më beri, a.s.s. është ersirë në ditë në kijametit Pasaj shiko, shiko shka thotë Dhe nga kjo, nga kjo adith Kanë thonë djetarët se zulumi Nuk është izoluar në një form Të një personit i cilë jo ullë Në bifronë dhe po panë zulum Jo më në shtipin shpitane Si ki ndoshta, duke i ki mundësit I ki mundësit mët minimalet që eksistojnë Dhe mëjna me bo zulumi Mune është të i da fmive tu me bëzullum Mune është të ju folë fmive më bëzullum Njarë në di folë drejt, njarë në di folë shtrem Mune është në gjdo skemë tjetës me bëzullum Thare i salatu e selam Uetë të ku shuh Me një hadith ku ka folë për zullumin E ka bashkan gjitë edhe një, një vest të lik tjetër Thot, ale i salatu e selam Ruaj uni kopratisë Kanë thonë djetartë, fjara shuhë në Kur'an është koprati me lakmi Dhe kjo është nga gjërësia gjusë arabe Se ka koprati dhe shtesë kopratis me lakmi Thotë a lejë salatu s'salam Rruju një kopratis pra me lakmi Sepse kjo koprati i ka shkatruar ata që kanë qenë para juve Fe inne shuhë ahle ke mën kane kablikum Kopratia popit më arët i ka shkatrua. Thot Alei Salatës Selam, hamelehum ala ensefe ku dime e hum. Kopratia i ka shty me derd gjahun e njerëzvën dhe me zveti. Pasaj thot Alei Salatës Selam, u es te hellu me harime hum. Dhe kopratia dhe zullumi i ka shty ata ha, haramët e Allahut mi bo halalë. Haramat e Allahut mi bëh Allah. Dhe sot gati, sot gati me materializmin dhe kapitalizmin, dhe në këtë kolçh ka po jetojnë njerëzit, kohën e çejfeve, në fjalor në plot për njerëzve fjala haram e ndaluar s'ka. E ndaluara do të vesh mos ta pidoni helme të mëzohet në e keqën. Ama e ndaluar se ka dhënë Zoti s'ka. Dhe kjo është rëzik për qëshinë e muslimanëve Kjo rëzik për qëshinë e muslimanëve Që i ka shkatat a lejë salatu e selam Nga kopratësia i kanë dërgjachet Dhe i kanë më har haramet allahut Hadhut Hadhut e në ka transmitue Ima muslimi në, në sahihun Në sahihun e ti Qa ka në këtë hadith? Në këtë hadith në ka të regupin nga mirë a lejë salatu e selam Qka bjenë dërte zullumi? Qka bjenë dërte Dërte zullumi? Zullumi nuk është thash Një njëri i madh ka hip në fron Zullumi në bojna unë dhe ti E bojna gati me hip një një një nëlt E aj nëlt kur e di se nësithojna kur jo Aj thotë në peqoj qështu Apo A në du të shumëmi se Allahu gjelole për shumë faraonin në kur an Se Allahu kejt atë forës kër ja ka mor Faraonit që a tha Kërmet pa ushtarë, pa minisin, pa hamamin, pa, hamanin, pa karunin I hupën këtë, tu fundosë, në ujë, qka dha, e, mentu Edhe unë e besojtash Kër t'i mërë Allah u mjetët, këtë besojt Kër t'i vjen me lehkull me uti, këtë besojt Kër janë njërzit në kriza, thone o zot Ama kër janë qef E kër kanë komoditet, e kër kanë shëndet Filozofon Banë polemikë Banë të shkutim, o të ka dhalë, unës bina letë, e kësë më ratë, po kuronë zorë, e Allahu gjillëvala, thotë, në shpeshja u rëtullojnë a njerëzë, herë zorë, herë qefë, për të regu që farë, për të reguë se njeri ju për nga natyra e ti, e shfridzën një metin Allahot për të shëndrujnë në zullumë. Andoj shiko, thapin nga mërja lejë salatu e selam, rrua ju një kopratësis, me Atë që ka e ki ndorë, mës me dhanë Zdo me dhanë Mirë Shohë, në këtë hadith, kam dhëndhën djetarë Kopratësia me lakmi, qysho Ki pare, ki të mira Zdo me mi dhëndhën tjetëri, e para Dhe atë që ka i ko, ajdo me jamor Kjo ka thënë alej salatëve selam I ka shkatrua të asha ka në qenë me herë Tani na, a jena veç kopratës A kopratës me lakmi Shikoj e vetë, shikoj se së li pënjere A këta da qef A na zinjët frim A kur e shovë një një një që i ka Që i ka lanë zotë një gjellë gjellalu A e menojna se që a ju du të më kontena Në bordin tonë, në kontin tonë, lëgarit e tona Tha ale i salatu sa Me bëmë ju kap kjo, që ka kap kjo Popit ma herot Qëfar ndohë, shkatrohë një si ata E Allahu gjellë gjellalu Kër i lafdroj sahabët e pengamberit Ale i salatu e selam, që ka tha Tha ata i kam pastrui zemrat nga kobratia O ju thirune Alea e në fusihim Ata i opin për partit tjetrit Në pare, në të drejta Ekshë në radhë Me gjithë se kanë nevoj vetë Me gjithë se kanë nevoj vetë Andaj zotin ju në të pare kjo vëtjara Thotë në Kur'an Se zulumi është gjëja me ligë Që ka mundësimi ndodhë një popullit Zulumi është gjëja me ligë Që ka mundësimi ndodhë Një popullet Ane dhe ale i salatu e selam Kopratia dhe zulumi I ka shkatruar ata popullet E set kanë qenë paraneve Tane Si Ka mundësi më smukon zulum qari Vesh një njëri Si ka mundësi zulum qari më smukon Vesh një njëri Shikot tane Djetar kanë dhën Në një shëshri që eksiston zulumi Dhe ideja e zulumit dhe lëvizë që qërija me padrejci, kryonë zullum qarë dhe vegën, edhe ata shka vinë tri. Li njeri, fmi, kur ta sheshe është njën zullum qare, që ka banë? Ba zullum qarë. Shikon i skenën, shkurtimisht. Njeri ju për nga natyra e ti, që ka banë? Njeri ju për nga natyra e ti është lëvizës. Ba me lëvizë, me ba aktivitet, për me morë të mira. Kështu e ka kryu Allahu zhilloala. A në Le vizim për një për një të mirë më të mirë. Po, për një komoditet më të lartë. Shiko tani. Kur shoqëria është e padrejtë. Shoqnia thotë çdo njëri pi juve do të më lëviz për të farr. Por më shumë më u maut në 19 vjetë. Apo tash për shemb, ata thonë ka smuja, ka virus, thotë nimona nisi çadhi pi juve ta mujna. Ato thonë çështu. Kjo natyrshëm. Bon, si cëli pi uve është i përgjethëshëm, a do të largohë të keqëja apo jo? Pse? Sepse që dënjani pi uve ka mundësime kontribu keqe, në të keqëja, në regullë. Kjo e legjë universal. Kjo e legjë universal. Adithi anijës, ku që i kujtojtë, është e qarë. Mirë. Njeri ju për nga natyra e veç ka thotë. Nëse unë lëvizi, nëse unë e punoj, fryti këti pune, a është i rujtëm, a jo? Fryti që ka unë e në djer A është i sigurum, a nuk është i sigurum? Kur të ashef njeri ju se fri ti vetë nuk është i sigurum, që ka ndonë? Fillon ideja e zulumit. Qështë fillon ideja e zulumit? Njeri punon, punon, punon, punon, e merë, e jep e, mundin e vetë, dhe nuk i këthejet me kur gjo. As tuk i këthejet me, dikush mi thonë falimin derit, dikush ja mohon komplet. Musë flasa që dikujna pre njerëzëve të mëllon, i mohon totalisht. E drejta e tjetër, drejta do të thotë ambientezës, skelet. Çka ndodhet tek ai, tek ai krijohet ideja e zullumit. Thotë, kjo është njëspë, po ma jap të drejtën. Ata nuk e bajnë hile. Atara nuk e bajnë hile. Dhe e shohën se shumë pranë njerëzve këtu u krijot ideja e hilës. Që çoj ai fol me vetvete thotë, po pse ai po kaon, s'po ka? Po ka. Me këshire me rrugë drejta s'u pemar, baj hile. E këtu krijohet ideja e zullumit. Apo këtu krijohet ideja e zullumit. Madjezote ju në të bare, kja vëta në ka të regunë në Kur'an Se gjdo njeri shka i rëngat një perandori si farahoni Aje kotë njëtin shpirë si aj farahoni Vecë pozitën se ka si aj Gjdo njëri pjushtarëve menon Me a zonë venin farahonit A nuk e një lezu histori Se djali e ka vra babën Njipje e ka vra haqën E ka posë mbret E ka vra të jamore pushtetim pse? Sepse njëtën ideje e ka posë Ta një shushnija jonë A punon me zullum? Punon me zullum Pse një qëshri ka rishvet Pse një qëshri ka kor korupcion Pse një qëshri ka hajdu të ri Ka vjedje Ta një kuptoni Sepse Kër a i thot Njeri thot me vetër Nëse unë s'mu i me mordë brejt E mar shtremt Shtu funksionën tru të njerëzë Kër nuk ka përmbajtje i manore Andoj për nga mirë a lei salatër Se në tha I të ku dhulm Në as një gjendje më zbanzullon Duk është me thonë po I shkelt I pë Mi kanë morë kitë drejtët Do njerë edhe, edhe, edhe atë minimalë në smajopin Tha rejsa më zbanë zulum Po, gjendja të ka shku me bo zulum Ama më zbanë zulum Pse më zbanë zulum? Sepse zulumi është alarmë për të shkatru këtë bota Alarmë për të shkatru këtë bota Andaj, ideja e zulumit në Kur'an nuk është ideje që e qa të gjeni zulum qarë Madje zë kozullumçar të vogël që kanë dëshirë mu kanë një zullumçari madh. Ai dënim se sa ardh që zvant mund mira, edhe si ndalën kthia thot, po ku me valla, çifar çifar ko jetojna. Ky kozullumçari me pasjetu penga marr të me këtë ide, se era në i fort për mineve s'u mbajnë kur gjọ. Kure kishin thon ato të, të vërtetën? Nëse na jetojnë me iden, se era në i fort që na im shil gojën, kur këna me thonë, ha, kun, që na me dhon hakun ç'i duot. Kur që na me dhon ç'ka ç'ta nuk e do zoti. Kërë këna me thonë? Tha Allahu të barek e vetarë në surën el-Araf. Në zhënë e këtë skenë, se në përmendi Allahu u gjelë gjelë lu. Shka ndohë për ata shka e më shëjlingojëm? Dë dhënë u gërë gjosë e më du thonë. Asë, mirë asë këtë, veshë e më du shuit. E Allahu i përmendi do zulumqar, të zulumë qarë dë voglinë Kur'an të cilët e kanë njimu zulumin e ma. Tha Allahu të barek e vetarë vë Ve idhë kalët ummetun minë Allahue, Muhammad, dhe, o, Muhammad, sallallahu ju alaihi wa sallam o Muhammed o ummeti Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam po ju gallzojni ummet maharat një popull maharat a i dini kush janë kë popull a i dini jehudit e të premtës së çtunës Allahu jehudive ju u krijoi bon haram me zon peshkit çtunën çtunën ama Allahu i shprovoi kë çtunën u mushkë deti peshçi aba siguria se o menjëherë shfaqet do të jish bëshkon O po shkon dha të shtuan të provon Allahu xhelal xhelalu. Çka banan ata mundun me mashtru Allahun, i shluën rjetat prej tend, Xhuman, edhe shtuan rrisin shpejt shkoishin ditën i mirësin rjetat. Thoshin ata shtunën spunojnë ata. Allahu u diçka boni, feja lahum qirada wa khanazir. I shndrojnë Majmuna dhe Derra. Allahu i të mashtroi, po do të shtunën ska me punu. I thot Xhumanun, apo do të mësandu pone, unë vetë ja jap kthi unë ja nënshkruaj në, në, në këtë merap. Foran e Kivant Zoti Xhelal Xhelalu. Çka thot Allahu Xhelalu? Në kët' sken ja ngon do njerzi, shikoj çka çka kanë thënë. Surel Al-Araf, surja 7, ajeti 164 kush don më shikojë. Tha Allahu Xhelalu: "Një popull, një grumbull i njerëzve nat dit, ajo është nda tre pjesë. Ata që kanë punuar me manover, Xhuman, për me mordillën, një popull i tjetër një pjesë musliman ka thënë: "O, oh, o oh, ju njerëz, Allah e ka ndaluar leje ti Xhuman dëllëm oziban Allahut vora." Do tjerë kanë thonë kështu Ju kanë thonë këtinëve muslimanëve Pse pe këshiloni be këta Lejë mërshadojnë e të bojëki A gjumana dilën Për kujtojë një popull I cili i tha një tjetërit Këta shushin Qëka i thanë Pse be pifoljë këti Allah i ka me shkatë ruket Allah umu hlikuhum Pra këta qësitët heshin Zulëmqar dë vogli Qëka tha Allah u gjilëvala Au muadhibuhum Këta than Këta shkashu ishin I thoshin këti në shakshilo ishin Mabem më si leje më ti Leje ti a do me vedh kja A do me bozullum kja Leje Allah e shkatron Tha Allah u te barek e vëtjala Au muadhibuhum adhaben shediden Kalu maadhiraten ilarabikum Këta besimtar Qëka ishin kone Musait Aley Salatu Sam Kone bivit e Israilit Shakshilo ishin Qëka than Ne edhim që nështas në alët Ama të pastromi pana Zotit Unë të tham Zotit i thash o Zot I thash mo Qëka tha Allahu te barekje vë tjala Pas thaj Falemma nesu ma dhukki rubi Ndjejnë në ledhine jenhevne anisu E kur ata e harru Kët ata qëka na jam sum E harru Vajru, Ato li që kanë bo Sot e sot Sot e sot shtu nuk punojnë Ama kompiterat i shlojnë me punuat Tha Allahu gjellë gjellaluhu Kër i harru në këshillat e tona I kemi shpëtu veç ato shë kanë thënë, moni mësi si, më idhënën i Allahu në gjeni gjelali. Veç ta i kemi shpëtu. Wa e khadhën në ledhina dholemu, bi adhebin be is. E zulum qartë i kapëm me azapë. Djetarë kër janë dalë, këta jetë kanë thënë. Allah i ka shpëtu besim të artë. I ka shkatru këtë që ka banën hile. Ku janë që ki popëll me herët që ka u përmenën, që ka thënë na shu, veç po shu i nabe. Une kur që asë janë d Se zbanë, sa i forë të kështu mëral Qka dha Allahu Gjeli Gjelalu E këdhë në ledhina dhalemu Këta zullum qartë e mdoj I kena kapë bashkë me këto dhe shka thëshin këto shuji Kur ti i thu shuji të keqit Qka i du dashë me thamë? Shuji Se shkan takat me ndalë të keqin apo? Po tjetë tjo e ja konfirmuë Kur ti i thu zullum qartë Ani tjetë di Kjo a nuk e keqa Dha Allahu Gjeli Gjelalu Kur banën zullum këta të mlojt me këta t Në i shkatruëm A ka mundësi në me e shkatruë anien? Po Si të i thonë Hajt bëse ki puna veta Hajt se ki Nëse ti njani ti një pijanes të shpia Abo në bordë A ty thukë ki përvejtive kapije Jo në kapive së përvejtive A i të aban helat shpije A bo A më në shkajt një velan një pijanes të shpitanë Para fmive të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Andoj shiko zulumi është gjëja me e keci që ka mundësi me Me e kap një qëshri Elushmi Allah unë të bare kjevëtara Që Allah unë të alargon zulumi për e neve Ti pasron zema tonën nga pëdrecia Musti ban Allah unë të zema tonën me anun nga zulumi Elushmi Allah unë të bare kjevëtara Që Allah unë të gjele gjelelu, ti pastron, ti pastron qëshri të musliman nga pëdrecia Elushmi Allah unë të bare kjevëtara Që Zoti unë të gjevëtara Most në kap me azop شكاوى زلومهاتنا شقو زلومهات وغنا شقو زلومهات دوي نسلم الله تبارك وتعالى جزوتي تبارك وتعالى المسلمين كودشان الله تديمن يتيما المسلمن الله تيمبولان فقارات شكمن الله تباسوران باساريك للمسلمين الله تيبان تجمر تا قولو قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين